بسم الله الرحمن الرحیم وزد المفسر المجمل وزد المفسر او مجمل نو په ظهور کې درمه مرتبه د مفسر وه ظاهر او نص مفسره نو دلته په خطا کې درمه مرتبه د مجمل د لونبي خفي بیا مشکله بیا مجمله او په تفسیر کې ظهور او په مجمل کې خفا سیوا ده خبر امزه دراله ورځي وجي د داغيزه درږم مجمل د اجمال نه دی اجمال په معنا د ابهام دی لوټ مجمل مبهم پټي معنی والا ورځ لوهېمان شو اېست له معنی ذکر دغه تعریف شو مزد حمد فيه المعاني فتشبه المراد به اشتباها لا يدرك الا ببيان من جهه المجمل که آیت ریبا دا آیت ریبا سره بیان دا مثال شو تعریب شو الا بیان من جهت المجمل دا غزه افره تعریب شو پا کسری دمیم سرم که مجمل وای ال تا مجمل ده دا مجمل نو دیوئے چی از دا حمد تیه المعانی شپایی که معانی سیو گنی شوی نیوی معانی لیتو ترجین شوی ورکول لکا مثل تا مسرم دا مشترک سرم که معانی سیوی گنې وی هاغه خبرم ځین درا نه هاغه چې د مشتَرَک په صورت کې معنی غنې شي اډا سي غنې شي چې اگر کته طلب او کې د مانو نو ام یو معنی واځيږي نه لکه څنګه چې تا مثال ورغړو په ان ناشې ته خبرم نه نه ان ناشې بل د دې نه مخکې مونږ مثال د خپله بار کم ورکړو او هغه سارک کې صحیح شو او نفس مانو معلومولو سرم کارنګي کې مشترك ده چې مرتبه کې مشترك ده چې مرتبه کې چې نفس مانو غره سوچو کې نو معنا مرادو نه مالې او کدا سره مرتبه کې چې د نفس مانو د تلکل وروسته په کې تعامل او صحیح جو او ته عمل سره معلومي صرف تلپ سرنه والو میه ناشې ته لګل عمل معنی تلپ کې به هم په کې تعامل وکړو یو معنا راځي اگر امزان انترالا؟ آئے. نو بیا خواه مرتبه اچه شوان خفیب اسی سوک مشکل ده مشکل مرتبه شوان اداس مرتبه کیو؟ تیزا طلب ده معانی و نرسو سپکاو تعمل پکاو اکا مشترک دا س مرتبه کیو؟ اکا مشترک دره مرتبه شویه وی تا معانی و کسوچو کو او بانی ده وازه اکرم موراد وازه شو نو دک که مشترک بیا خفی ده اکا مشترک دا جی معانی و الرا طلب کیا بیا بد مشترک مشترک بیاشي مشکل دی او که مشترک مانو کې داې ګی او دومرره خفاده چې تا نفس معنی لم سوچلی صی شو او کار ونه شو او بیا د په ک او سوچ خواغ سرم کار ان شو آخرهې ته مختلف شو ا جاده چې دا کلانزي کرکلو چې دد مرات او مطلب صده دې بیا د خفا دومررسوا شوي د د مشترک ک چې د کا مشترک او مخفا ده او دا دومره خیفاده چې دا په مرتبه د اجالله ها مردبال چاکره؟ جمال معانی گوئی مجمل لبارداز جمعانی پا کی گنیش خبر همزه انترا لگن او لازمینو نا ها مخا چه بس چه مشترک تینو اغا کی دکک کار کی نور صورت نام کی اجمال دا نور هو جو صرف اشتراک لازمی اِنَّ الْإنسانَ خُلِكَ خَلُوعًا صالوح سمت لگ ناشنا لگ بس نیشنله پزې ود اوس اتش معناځه انٹرنټ ده اذا مس سه الشر جزءا اذا مس سه الخيروا الله تعالی چې خير و بیا من کوي بیا نور د زکات نه ورک خبرم ځین تراله او که غرش مالتنه د زکات سره والو ټول تنور کې نبی اجازه پزې کوي انه مطلب دا غیر وي الله تعالی په حکمت باندې اعتراضات کی نه شکرې بیان سرسه شو واضح شو دې نفسه تلب سرهمن کېده تعامل سرهمن کېده ورپسې خپل الله تعالی بیان وکړه د نک ایاتنا پتاول کېده چې مجمل سره مجمل لا د کل اجمالي کلام سره تفصيلي بیان وکړ فداغه مجمل معنی واضح شي او د ازکه په کار هدي ایت نه معلومه شو د ازکه کار دي چې بیا د مجمل څخه ګټه پاتې نه شو او کرام وکول شي د فرض د فائدې او د استفادې مشکل مجمل کلام ذکر شو لشي قاعده او قانون د ايت نارو وته چې د خپل اجمالي کلام سره خپل تفصيلي کلام هم ذکر کول په کاری کې او په خط کې وي په کتاب نو بارا خبره مې دا کوله چې مجمل هغه د غنوالي د معنی د وجنه کې دي چې د ناشن لفظ د اجمال لاته چې د اجمال پر مختلف اسباب کې دي شي صرف دا خبره نه چې معنی غني شي ابرانځه تعالی تصد احمد فيه المعاني وداي صورت تجوي کې دي شارک لري په تاریخ کې چې شي نو فشت به مراد سشی مشتبیشی بھی پده دی ازدهام دو جنا اشتباہن دا سی مشتبیشی اوز در اکیدو ازده حمد تیه المعانی پشتباحت تی المراد بھی اشتباہن دا یا اوکیت شو ما دا طولت شامل دے اغا لپز آ کلام دے او دا خفیم لپز آ کلام دی او مشکل ام او آ کلام دے او مجمل لفظ او دا دا. او گنوالی دا مانی پا در وارو که دیشی او مشکل کم که کی دیش خبرم زين درالا او په خفي کې م کې دي او په مجمل کې م کې دي ديګه ټول شاملو مزدهمت فيه المعاني فاستباعت المراد به اتباعا صحيح شد فدي ک ټول سری شامل هو چې لا يدري كو الا به بيان من جهه المجمل نه بدیشرتو ځاړه ځکه یوګم بيان د مجمل ته ضرورت نشته ک خفي دي صرف طلب کافي دي او کوم مشکل نه اې کو ورسره تعامل ضرورت نشته دا که احترازی ده دا که امتیازی ده قده که سر امتیاز د مجمل ده ده خفیو ده مشکل ده دا که لا یدرکو الا بی بي بیانی من جهت المجمل فیادا خبریانت ساتھا ہے چه دیکنور الانوار والا الا بی بي من جهت المجمل سم آز آز آز آز آغاو تاریب بلشن کرده لاش اه بل یحتاجو الى الاستفسار دا سیکڑا دی پس تبا المراد بی اجتباہا لا یود رکو الا بالاستفسار سمم بالطلب سممت تعمل ابرام زیان ترال اگر دریس زندگی ذکر کری دراغا معنی نوازی ہی گی مگر پر استفسار سرا خوبیات تطلب سرا خوبیات سرا پر تعمل سرا با شرح نو هغه تاریخ تاسو ذکر کړې په تاریخ کې دري خبره ذکر کړې دي چې استفسار هم پکاردې ده خو صرف الا بیان میجهت المجمل اغوی بل بل استفسار ثم بالتامل ثم بالطلب ثم بالتامل صحیح څنګه انو هغه کې هغه دري خبره ذکر کړې او بیا چې کنده طلب تحمل نو دا خبره ددم سیدا د اغم سیدا دوا تعریفات باندې هل سیدي خودي کې تفصیل اگر امز این ترہ لکنہ باز ایم با دا بیان سرکار اوشنو طلب او تعمل تی ضرورت نشتی اگر امز این ترہ لکنہ لکن دی آیات تا ہو رہی ورپس ای خواہ آسان البازرال الانسان خولی کا حلوان ازا مستا خوش شر جزوان ازا مستا طلب او تعمل تب کی ضرورت دغه جواب نړیرو خلکو دردید کړي نړیرو باندې بس د سريو کې د ګول پکړ دي خبره به ختم شي چې په کوم کتابونو کې دګه ذکر کړي ثم بالطلب ثم بالتأمل لو بسو الا ببيان من جهه المجمل ان كان شافيا کبيان شافین بس دا کافي ده او د نور لنوار کې دغه مخه الطا ثم بالطلب ثم بالتأمل ال لم يكن شافيا الا لم يكن كافيا نو ګویا کې بیان په دوه قسمه ده تعریفات په دوه قسمه بازی وی صرف بیان دا وی سره بیان د مجمل سره کار کیږي او باز وی طلب او تعمل هم پکاره نو اصل کې هغه مجمل په دوا کې سم دي مجمل داسي په هله کې اجمال کم وي سره بیان د مجمل سره داږي اجمال شته او باز مجمل داسي چې صرف بیان د مجمل سره داغي ਕਰਨي کېږي تاغي نمبرست په کې طلب او تعمل کې دیو د پرما مثال درک دا آیات خبرمځه درک یو خبر دا یو ساده خبره دا کوم د دې مثالونه لپاره ودریبل میسر مواله ځه دا به لا خبر اورو نو بیان د مجمل سره صرف سر کا اوشي لګه دکشه او باز د ټیم کې بیان د مجمل سره اکر نه بیا به او تعامل پکاري لگا سہیب بابا کې مزید نو ال بس کیږي واځه کیږي سو وګره اشیاء او حدیث کې راغلي دي چې احل الله البيع وحرم الربا ادا عام در پر مثال تر شو عام مخصوص منه الباز در پر مثال تر شو کسر د پاره چې کسرسته د یکسر العام می بکلام مستقل موصول تاغید پر مثال تر شو دې بل مثال تیریږي تاسو دې ته وګورئ ته حرم الربا راغله قاعد کې ډیر مثالونه راغله او ریبادل ته کې الله تعالی لريبا او زیادت ته ویل کېږي په بیا کې زیادت او زدي زیادت ته کم زیادت چې حرام دي ریبا ویلی کی زیادت تا خبر ہم زیادت دارا نو پدی که اللہ تلاویلی زیادت حرام دی اس بیعاکم زیادت تے ہر اگتا چکی کم تجارت چی دے که مزاربت تجارت تے آم محمول لی زیادت پا حصول باند پر ریبا زیادت تے اس کم زیادت مراد چی دا حرام نو اس دا معلوم ندے دا مجمل قطول د دې مانامت طلب کید دې ټول مانې طرف کې زیادت د دې مانا راځي مانات دې طلب کپاګی کارونه کته پکې تا املم او کې سوچم کې ټول زیادتونه دې پاګمانې کارنې کیږي ځکه شری مسله کم زیادت نه مراد ده عقل خو ک عقل مسلې ته راولند سود ول زیادت هم ذهن جائز ګړي ذهن طریقې سو دغه محسوس یې راغی کې پېسی ورکاو غټا دې والا وغټا نو بیان دا مجملتا پتلب او تعمل با نکارنکی بیان دا مجملتا ضرورت مجملتا تر پا بیان راگئی پیمبر صلاته السلامو برمائن چی التمرو بی التمرو شاعر و شاعر دکاششی او حدیث پیمبر علیه السلام بیان دا. ایدن بی ایدن مسلم بیسنی والمسلو والفضل عربن پیمبر علیه السلامو برمائن بلاس پلاس که رز بپکنی او کسی زاپا بکیوی ندابیا رے پ دا سد پیغمبر لی صلات و سلام دا غیب بیانو اوکو ابرم زیان ترہ لگنو مغیز زیمن کے اضافی خبر زیان تاکی ریباست فضل مشروطا عنیل عوض تو ادھا دی حدیثنا پتا فضل مشروطا عنیل عوض فضل مشروطا ادھا فضل, فضل مشروط تو اس رزکا وائی اضافی اس رزکا وائی چی کلو آن بارکم کلو براک زر درکم دولسہ وبرک چلا دولسہ و شرک کی. کدا چې له بيسي دا خپل اندې سیوال کړې ته حسن القضاء وي خان هغه جائز تا زور ورکې بیا دې خپل بيسي ورکې او دک کسي تا شرط نه لګولې سلیذر کړل له کپ دې الله تعالی واجو ما څنګه خپل دې ته حسن القضاء وي دا جائز او کته ته ځر درکو زړه کا بیا به یول څه به را کوم فذل مشروطان العوز مدې ته بیا چې کوم سود پیغمبر صلی الله و سلم وضاحت وکړي دربان مراد هغه اسکه تاسو د دې ته وګورئ دا بار بیان راغی خوشال پی او کافی بیان راغی دم شو چې دا مجمل د هيز د اجمال نه په مجمل سره عمل نه کیږي د اجمال لروه ته سره سم مرتبہ پیږي عمل شروع شو مو اول تراغه مو اولی ظنی تراغه دا سه بیان شرط تاسو چې ما وی ځپی خبره ته بل کوم ير نشي داز ټیم کې دم ر بیان راشي چې اغه د اجمال نو شي هيز د عمل تراشي او عمل په نو مو اول شی د عمل لار پس شي پداشي د اجمال لار واړي د اجمال لار واړي د عمل د امکان نه چې عمل پن بالکل نكي کې سلا ورته نوي او بيان د اجمال سره بعد ټیم کې دومره بيان ور لغو کې چې د عمل مرکزي ترشه نو د بیا مو اول او پداسې مو اول کې بیا سومک که بيان شاپيني رسومک طلب او تامل بیا پای کې طلب او تامل له د دې رسل بیا ولما پدې کې طلب او تامل کو زموږ په نسبه اندازه او جنس شا. دبازو پنځبانې قوت او اټیخارشه چې کوم وسېونه کې او اخیار دا طالبان د قوت او اخیار قوت له قوت او اټیخار نه قوت او سمونیت او د زمونږ پنځبانې قدرت او د بازو پنځبانې او اټیخار شه د رزق معنی ځکه د حدیث کې تمر وغیرہ د شیونه ذکر شوه دي او اټیخار شونا چاندی فلک ذخیره کوي او باز دې نه د کډ او ساطع استی چې دا په با او بازو قدر با او جنسه غستې چې دا شي زیږنه یو او باز دې او سمونیه تغسته ټوم چې په ګم کې ټوم بیا سمونیه بی پیسو استعمالېږي کرنسی استعمالېږي نو هغه کې په بیان راغې ابرانځان بیان راغې دا الله تعالی تر په کلام رسول پیغمبر اسلام کلام ذکر کړه نو غواکې پیغمبر علیه السلام کلام شدا په جبرغه لري او پیغمبر علیه السلام تعالی وی ویلی توبین للناس پیغمبر اسلام بیانونه کوي قرآن هم درکړه او پیغمبر چې کلام بیانونه کوي د بیان آیات مراد بیان کو دا بیان دا او کو بیان دا بیانې راځي او او بیان دا چې وو کو چې دی ایز دی اجمل نه ته ایز دی عمل ته خبر هم ځنه تر الله نو اول شو عمل تر راغې بیا بیان شافی نو طلب او تعمل تو ضرورت تی نو طلب او تعمل پا دو علماءو کنو مختلف دي نده باو باسه اما امزه انترالا نو داز سی بیا طلب او تعمل سرا دا اغن نور وزاحت راشي نو دیک کتعینوی کتی بیان و را را را را. طلب او تعمل سره وزاحت رای را. نو داده چه کم امانا نور و شیزونو کرا لان نو داز کتی نشوا و ذان نشوا خبرم زه هم دره لګم او بازټینګ کې چې بیان کوشن هغه کتیش اجمال نه وږي یا بالکل شي شي خبرم زه هم دره لګم نو بیان شاپي او کافی نوي نه طلب او تعامل ته ضرورت طلب او تعامل به او بازټینګ کې تقدريته پر بل مثالو بیان ولشي صلات او زکات ته زکات دعوان تے وی لکی امت تے کی دعاء صفہ دعاء مراد بتایا کہ کیم وسلط نہ معنی واضح ہے نہ لا پیغمبر اسلام کا یا الناس اللہ طرف ضرورت نہیں تھا پیغمبر لکصد اشکار دا پکو کو کو ویرا بیان مجمل طرف پکار دی اور اجمال خدا اللہ طرف شفن تفصیل دے مجمل که قاعده او قانون دام روتو خبر زين دکېره قاعده او قانون دام روتو کچري مجمل په خپل باندې د خپل اجمالي کلام بیان کي او کبل سکرا ليګي د غرض دا راغلا په کلام اجمالي او مطلب دي پرشر ته د کپر په تو لګي خپل منازري لنه له پر سال مجلس ته وزحاتو کوه پاغا مناظره کي دا ما راوله د توسل لپاره داشي مې ديده پر راوله هر مطلب نه جوړي دي کبړون نفاسي او رجوندګي د قیامت او رازی او خپل داولیه او داسې داسې مدذونه کوي دا کومه کیدري قیامت کوم مکمل پس او کومه کم ده او نکوم مجمل خپل د اجمالی کلام زاهد کوي او همزه دره لگا او خپل شکرانی کوم احتمال کلامه اوس دا کلام چې کم د شرک احتمال لري له کپن کړیانی وي ابر همزه دره لگا نکوم احتمال کلامه کوم استعمال چې کومه زی احتمال وزکی او خپل دبل چپ زما مراجعه نړیواله سي نو دقیق کړه الله دې طرفه پخپله خپل موز وړاندagle اوم صحیح وکه پیغمبر علی صلی الله علیه وسلم خپلبا نیمته وي بالکل مکمل احادیث کې دې حدیث دي چې پیغمبر علی صلی الله علیه وسلم صحابه ته موزه خولره دا اوس تفصيلي طریقے خولې دا موست تفصيلي طریقے خولې اوبره ځین نو بیان نړیرا اوبره ځین دراله او نمغه پکې څو وو سوچ او تأملو تلبم اوګه میچ مقدم بعض پکې ارکانو اگر رمزه دراله تلبم مقدمه اني رکو پکې سیده پکې رااله بیا اږي کتاب تأملکو اور رمزه نه رکو بارکه فرقاو امر راغله سیدي بارکه امر راغله تأمل په دغه وجوب د پرایدا د دې د پرای بعض پکې پرسکل بعض پکې واجب پر بعض مستحبو شكل الشافعيني ثم بالطلب ثم التامل بي طلب او تامل تمزي هذا مفصل من كل الوجوه هذا مجمل عبرم زين ترى لكنا مجمل نور موازي هذا عبرم زين ترى لا او شكل بي المتحدين وكيسوجو دهر هر حكمي واضح مرتبه مفسر ترى تصابت مجمل ترى مواول دراش لامل لا بي سنا سو نوزي با دي ديم کې مرتبي د مفسر ترشي انتهائي وازيشي مفسر من كل الاجوه وجدهږي داويشي سي استقاره کوشي هغه سروزا حتراشي او ستلاب اوته احمد سروزا حتراشي من كل الاجوه گرجي مواوله او نه گرجي خبر هم څنګه دراله لګایته مثال هغه زکات امر کول شي زکات وات او زکات ته چې لغت کې خدا نعمت ستا لگی؟ نیمہ بڑھو تری کم بڑھو تری ورکا بڑھو تری ہو پر مال کی امراضی بڑھو تری ہو چکم دے پر ار کسمہ دکاندارہ کی امراضی تجارت کی امراضی سونے کی امراضی چاندائی کی امراضی مزاردت کی امراضی کس دکا میں بڑھو ترائی نہ ورکا کمی نہ ورمک مجمل لخفل طرف علی طبین الناس پیامر اللہ السلام موکر رکڑے بیانے ہو کو ہاتو روبع آموالے کو مال دل سما سوره ما دل سما سلام 40 لسما سوره ما عشر السلام عليكم اوشر ته 40 اوشر سوره دي اوشر سوره را دي 40 عشر سوره را دي دعشر شو سوجو چارج دا اوشر شو دا اوشر سلو وروه معروف او لوشر ربع مزق عشر دا د دې سلو رم د دې لس لس م سلو رم کی چې کم دي د 80 عشر ربع سه لس کې یو یو راواله نو 8 دا عشر شو دا عشر سلو دا 8 په تقسیم کا ا لاول پداسه تک سین کې 2.50 تک سین کې کار څومره مالیه څنګه طریقې دا او سانه طریقې دا 1 بٹه 40 تک سین کې چا سره سونا دا چاندی دا یا نه دا غي زکات پیغمبر اسلام بیان کو صحیح شګه تجارتی دا سونه چاندی دا نه غو زکات 1 بٹه 40 دا مې 1 بٹه 40 څنګه دوسه پیغمبر اسلام بیان کو واځه واځه او پس ہونا او چاندہ کچې 20 مسقال تمې رسېلې حته بلع 20 مسقاله ساډه وني مته سونا سوني کې بیان وکړ او مې يبلم مې اته ډېر حمن چاندہ دا وکړ ساډه 52 وله او جناورو کې په بيزو کې دوره په وان کې دمر په پیغمبر لسلام هغه بیان نو بیان شي په او کاپيش کنه چې باز وي له الا په من جهته المجمل لكد چې د ديزاپوري ورینه مراده چه بس کافی و شعفی بیان باید. او بازو چیوه لی بالتعمل نو آدم کی چه بیان شعفی و کافی نی نتلتو خدیب پوری بیان او شخو مزید مزید کمپکی رکن دی تمپکی شرط دی مونگا تلقق و تعمل کن حولان حولوارل شرط دی او نساب ورلا نساب حولان حولوارل سرے شرط او من حال ارکان او شروط لمو مقارقه نه بازم ولرکان برو او بازم له شروط له نو مثلا مثلا لمو ور لا شرط څو ګرځول هولانه هول سبب ول بیان کا سبب ول وجود ول ما بیان کو شرط ول وجود بیان کا له تفصيل ټکه ټکه کې بيانيږي نو بالکل دا سش مفسر من كل الاجور ول اول مجمله مجمل لرستو زکات مقدار متعين شې داږي سر سبب او شرط سب ټول شي متعين شې د اجمل له هو ته مفسر من كل وجو شابه دې کې دریو کار ضرورت <تصفيق> راایه بیان تنظیم ته ضرورت راایه طلب او تعامل ته ضرورت بس طلب او تعامل ته بالکل ضرورت ندي خلقه حلوه والا یا مسلت مثلا په مثال یا والا چې دمس چې کوم مثال دمس لپاره قوم صحو بروسکم ابي امر له سلام حتى سبات تقومن ابي امر له سلام راغه له کوم پاغه چې کوم نه کې به خپل لغه جوړاو غن منس صفایه به ورځو نو پبلا پی محمد السلام الله زان پاک کو زنه مطیب کو مطهره کو او وتوزع د سوقه ومسعل الناس ایت په نسيه باندې سوقه مسلو اگر زمين دراله ورو ګراسته ده نو بس بیان د کی ضرورت نرازي تکه بیان شاپيو کافي نو بار حل کده مجمل لپاره بیان شاپيو کافي نو صرف د مجمل بیان کافي ده ک بیان شاپیر اگن بس دکه پوری کافي او کا شاپيو کافي او تعمل تم سره ضرورت او بیا دا خبر مې ته ویل چې ته منځمانه کې کچر بل فرض بیان قطعی خبر همزې ان طرحه نو قطی واجب العمل گرځي فقط عيش سرتا بیانو فقط عيش سرتا بیانو او کله کپا ایا سره بیان راغلي پیغمبر السلام په صحیح حدیث سره مجمل بیان غل نو د کای چې اوس د اجمال نو ته هي د عمل تر راغې نو د دې قطی دی واجب العمل او کشر بل پرستا په ځانې سره بیان وکړه خبرم زه انټرال په ځانې سره بیان وکړه بیا مو اوول بیا کتې د مو اوول شي خبرم زه نو دغه مثال د پیډه مثال هو مز ده حمد په المعانی چې ګل شي په دې المراد و مراد هغه کې اشتدار شي به په سر سره اشتباه انداز اشتباه لا یو را نش مونږ ته الا به بی بیان مگر په دې اساس اینکان کافیان که بیان سی او بیان پر سولی که سمم بی طلب و تعمل صحیح کنه ایلم یکن کافیان کافی نی که آیت ریباله که آیت دا مثال دا چیز پارا شو چی بیان کافی و شافی نی او دا غبل دا مثال خولی که حلو شو یادو حدیث دا مسی والا ومسحو بیلوسی کمان شو و هو التوقف فیهی او حکم دا دیچری التوقف فیهی توقف د فدیک دی حالن اعلی ما اعتقاد الحقیقت المراد سرد اعتقاد د حقیقت د مراد نه به په مجمل باندې الایاتیه البيان تر دې پوره چی بیان راشي نو دوه خبره په د اعتقاد کې اس معنی انشتات جوه د دې مجمل سره د مجمل سم مراد د بس د حق او <تصفح> پته لګیدل چې ټول چې اجمالی کلام اولی د ځانه باندې بار کرای نه کایم د دې سره خدي کار پر شادي سره خدي مجتکی شادي او د ځان رایزنی کې داغه مطلبونه روبا سي ترسو پوري چې دا کلام پټ او په خفا کې دی او ته داغه ته پوښتنه وکړې نو پاغه باندې ته اس کیسمه ده شران صحیح نه دي ته پاغه باندې اس کیسمه بلم لګولې نشي اوبه مزه اتا تر اغه پوري ته دا ویل شي چې دې سره دا اغه سم مطلب دې اوم دا د اغه او کته الله مکه ته دا کلام ده الله کلام مکلف دې مزید وسردام قبر کې چدي سرد الله تالک مراد حقت زم ما په اعتقاد هغه سيد غلط خبره کړو نه نه نو حالن به اعتقاد د حقيته اللي به غيب نه مکيده ولري او به انتظار او توقف کې بیان کوي نو مجمل د بیانو کو نو هغه وحکه واجب العمل شکتعن ککتی بیان راغ او کچره زنی بیان راغ نو واجب العمل شو زنن خبر هم ځای عمل به بکې خو زنی زنی سره بیان راغله دا د اجممل بیان وی صحیح بیان او په صحیح لار بیان روانه او کیدشي زنی کیا سره یعنی یا خبره واحد سره اگر بیان شو شوه کیدشي دا د اجممل بیان دا مطلب ني ته په بیان کې خطا شوه خبرونه قالا نو عمل خدا به هر حال کیدکه کرام راغله دي د عمل لپاره هو کیدشي خطا وي کیدشي صحیح چكتی بیان راغله می یقینی تر پر درسته باندې عمل کول در باندې واجب دي کدی تورې هم د کفارات دي په دې عمل کوي خبره څنګه ترای نو په الحال اتیکاد د حقیت د مراد الله تعالی او توکف دي بیا بیان د مجبلای کتی تور واجب العمل کتی دي او کزنی تور راغ واجب العمل دی او زنی د کېده شی عمل کې څه دا ایدا مراد ني دا بل مرادي دا بیان درست دي وحکم هو حکم اعلا بمانا معاله مع اعتقاد حقیت المراد سراد اعتقاد حقیت دا مرادنا بیهی پده بانه الان یا اتیاه البیان تردیک ورش راشد ده مجمل لپاره البیان و